Inshallah, oh selatu wa selam ala rasulullah wa ala alihi wa al sahbihi wa al man wala. Allah na falenderojm dhe te prezintim dhe falë kërkojmë. Ne sonë po vazhdojmë në zhvillime të rradhës ku kemi mbetur atë tek çlirimi i Mekës. Po kemi thënë se ngjarja e rëndësishme nga ngjarte më dha që ka ndodhur në jetën e pejgamberit aleyhi salatu wa selam është çlirimi i Mekës. Dhe në takimin e fundit kemë përmendur arsyen që pashkacet që kanë shtyrë pejgamberin sërdo sënë për të ndërmarë këtë hapë të madhë, të kemë përmendur se pashkacet e kryesur e ka qenë, se koresh të me e kësë e kanë prishë dhe kanë thymë marveshën e hudejbjes. Nuk e ndihmuar një fisi që ishte alat me ta, këndër një fisi të të tërë që ishte alat me pejgamberin sërëllohu alesallam. Dhe kem përmanë nëse pejgamberi Alehi Sratus Ram këtë plan e kam bajtur të fshehur madhjë dhen nga njerët më të afrod të ti. Dhe diri sa ka mplu pregaditit nuk ka ditë asë kosh diri sa pejgamberi asë nuk i ka lemru. Dhe pre nxarë qe kemi përmanë në tytë të, të kjo rast është se njeri përishoket pe pejgamberi Alehi Sratus Ram i quajtur Hatib Ibna Bibelta radiallahu taala anhu ka bën një be veprim me të vërtet të papritur, të habetshëm. Dhe po të mos bëj fjalë për një sahabë të njohur, do po të mos do po të mos mos bëj fjalë për njëri të ndershëm uh, dhe votshëm, me të vërtet do të ishte gjykimi për këtë njeri gjykim shumë i rrapt dhe gjykim me pasoja fatale për ta. Qatib Ibn Abi Belta i shkroi një letër Kurajt Mekës për t'i lajmëruar se është nis pejgamberi sallallahu alajhi wetthem Mekës. Nëse pejgamberi son dëshonte ti befason te Kurajt Mekës. Andaj dhe e mboyti fshiher edhe, edhe në Medinë përgatitjen. Më pas edhe në disa fëmtime bëri dua që Allahu xhënleula me uaz vendosë më në Kurajt vet diku tjetër mos të hetojnë për ardhmë pejgamberit derisa tashojin në Mekë dhe nga arsyet kryesore apo pse peqë, mëse ban tekat ishte që mos të luftohet meke, mos të derdë gjaku. Ja sa ai e dinte se komo hin Mekë. Allah i kishte premtuar se tikim hin Mekë. Ai dinte se kjo do të ndodhte. Ai dëshironi që të tet pa në paqe jo në luftë. Ai dëshoi që të dorëzohen bandorët e Mekës përballë këtij realiteti dhe mos të rezistojnë. Prandaj më ai e boi të mshaft. Ndoshta kundër të kundërsnë kësaj e bëri kush Hatip ibn Abi Belta do të paramendonë sikur të realizojai plani ti. Un, a i tij. Domthon ai skirte plan të caktuar kundër pejgamësit, po sikur të realizojë të shkon të duart të kurrëshve këy lajm. Çfarë pasodet të kishte më pas? On, ata mund të organizoheshin, mund të digjshme pejgamësin në pritë në befasë të tashme për luftuar në fushën dhe në terrenin e ty në tynë atje. Dhe që ato ikishin bën vërtet të, të vërtira për pejgamësin me i kuptu pse boli kët hati ibn Ubert aka sukursi këtimerman i një shkolla peqase protanguar se një grua është nisën drejt Mekës dhe ka një letër ku atje është e shkuar, do të thonë lajmi për shkuar në peqase Mekë. Do të thonë kësojnë gjum bashkolli thotë trafiku kontare. Apo kjo është trafia më e modë më shumë. Në shumë vende, do të thonë dënimi për personat aty është likuidimeve. Mos kokat të din për ta. Nësë kërë rëzikonë sigurinë komptarë, sigurinë shtëtnore, kërë rëzikonë të gjitha i tërisa shtëtnorë, për ndaj edhe dënimi maksimal për ti ipët. Në drësit dhe prajme të pejgamberis, e dërgaj Aliun, radiallahu ta alanhu, së bashku me dysabë e tjerë, si kurse kejnë përman, dhe pas një shkëmbimi fjallish me atë gruan, e detyran me enzir letrën dhe ia drequan letërin pejgamberit e Allaui sallallahu aleyhi وسالام dha te çarta shkruan te se. Es nis pejgamber son ksom rad dhe në fotën e shkrimit Hatib ibn Abi Belta. Dhe pas sa pa po, këtë pejgamber son e thiri Hatibun apo. I tha: "Ma hamelaka ala hadha ya Hatib. Çfarë të shtyr ta bësh këtë Hatib? Pse këtë e bune kët punë?" Atëra si kurse keman Hatib ibn Abi Belta thaa oidiru Allahu. Wallahi se kumbo kët punë nonc e kam praktik besimin do no, se kum lon imanin do kum bon do kum bon i dalën feja do kjo me gam munafikat wallahi se kum bon me kët punë po as nuk e kum bon me tradhuthje e rasulullah as nuk e kam bër për më ndihmu aty kënd larg asoj se kum po pra asjë e pse e ki vopra atë al-hati bi radhiyallahu ta'ala tha ojgur allahut e denti se un kam familjen time që kanë bërë dhe nuk kanë brojtë sa ta. Ndësha të gjithë më haqerët që kanë këtu, kanë dikën nga të afrëme dhe kushirin që u arruen familinë. Unë s'kam asë kanë. Unë i kam qeni i binë ndërsa Allah kom e të njimu ty. Në të kuptim letrej me asli dëmë së dëbën ty. Pra daj kom dash me e shuzur rrasin që, në dash të afjtaj një përkrahet e kurensht më arruin familinë për këtë shërbëm që u aboj. Ndësha ty n Tha dëvërtet e ka unë hatibë, më së në gusni. Ma së të të një aqë, shukë këtë cilët me dëvërtet ma hnicit pejënberit a rehi sëratë vë sëlamë, që këtë dhëtë dhërinë të bjehë. E pasaj i dini dhe kemi përmen të takimin e fundit, atje në përmbyllje, se Omeri ka reago këtë njërë, rështu në Allah, më jeb leje, këti më na fiku kukën me hekëpë. A se, pa, kjo është rath Allahu Gjellewala ua ka fal banur e të bedrit, luftar të al bedrit Allahu ka vullos që luftar të bedrin e në gjenet E din Allahu për këtë pun Pra dhe i mos fal për të ekshtuar Nga se këtë ka marrë pjesë në bedr Dhe hat ibn Ebelta ishte nga bedrijind Ata që ka marrë pjesë në bedrit Dhe gjithashtut edhe Në shumë beteja me pejgamberin A i sëmi shtë bashk Edhe pejgamber sëmë e liraj dhe surja mumtahine zbritje me këtë rast ja ju e ledhin amenu letet tekhidhu aduja o aduja kum eulia oj që keni besuar armisht e mi dhe armisht e juaj mas i merni për meq dhe pasaj dhe sa kësure e tëra gati është në përsektimin e raporte mës muslimanve dhe të tjerve si duhet muslimani më usilë me armikun nuk duhet me i shërbyu armikut në dëmë të muslimanve nëse kjo është për dërshim kur më katër më të mëdha, sikurse është e njohur në trajtimet e shkencës së akidës së besimit apo. Çfarë do bëjmë me këtë rast? Lënduam edhe këtë rast. Në njërë më spesifike, por shkaqja më e madhe është rasti i veçantë dhe është shpesh ai që të çkuptum kë rast, edhe pse koshum pa të shkakanë kujt porcelimin e mëkës, por do vazhdojmë inshallah në takime të tjera apo. E para të dërozë tradhionin e shtam është dhe e për shumë më shumë tuar. Spijonimi dhe me i shërby armikut kundër vendeve tën, kundër interesave të popullit tën, të fesë tona, është nga krimet më të mëdha. Nëse një njeri për shemb bashkëpunon me armikun kundër muslimanëve, në dëm të muslimanëve, ky del pe fetej atë. Në kjo vi përsh doli pe fetej se si kurse kam pranuar dietor pe rregullave që njëri çka e nxirr di ka befeja. Antimi bashkumu me dikon, për shembull, për shembull më tregu që këtu vin mshef në shofa lufta. E tha miqë gratëmit të njerëzve. Ti çka e bota? Apo ose për shembull, sot luftë. Mi po dikush është është në mesin ton. Edhe shkoni kallzon për shembull armiqve të caktuar i kallzon se... Qfar skandali u buo për Ramon Gjami? Ose kalzëm për anë jtë metë, i përhop të metat, që musumu islami ma të të metë avtonë. E kjo është për të shimë mbëjë për e mazbesimit. Në këpën këtë muslimani u la. Muslimani e kam për obligim me eru një jo njën të të, jo një të të të të të anë, tha, kuk, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e përreshtoj mundësin që të të hatipin nga ta. Ama nuk e përreshtoj mundësin që kjo i përqete një fakut ato. Ndaj, trathia, shpionimin përnë të të të të të dytë ato. Të kërshin kuniri, kuniri i bënë këtë në dëmë të, në dëmë të puplit vetë, në, në dëmë të fezë vetë, në, në dëmë të njerëzë vetë, a kështu më rrallë. Kjo është pa du shumë, e me bre që të, të, a, ka të, të shumë të uara. Dupse ka k Nuk po dometh shumë nga binarta e sirës, jemi duke, duke s'tëgu tash një të përshkrimin e pagesës tani s'ratu ose në ato. Dizhajohet se të tjerë që morën këto të ndrëndësish se Omeri radhiyallahu ta'alahu me gjithë me gjithë mdhlefën, me gjithë hidhrimin që u mblo thaj, megjithatë nuk veproi pa leje të udhëhecës. Ne kjo më ranciet. Në Sa i qe apo punë të modhe dhe puna e, pun e keqe. Mir po, është prisi këtu. Lënia e Rasullullah, leja po. Kështu po, ama merrte leje. E kështu do të punë organizojmë. Për shembull dikush di di më thon, "E buni veprim caktum. Dikush ka volë të kaçë për fe për shembull." Edhe dikush thot, "Duhet të mëproj fen Allahut." Edhe thot për shembull e godat, e sulmonat njëri. Kush ka thon leje, kush je ti më ato? Ko, ko, ko si, ko, një ndihmë do të më bëni kënaqë. Jo më uçiun kurivëti kush don edhe për shembull, ha, në amat të brefs Sulimanave. A dimë që ajo ajo ajo ajo revistat për shembull në Franc ka ka ka portrezuish speciala në satirikat në çmuse edhe pejgamberin e sasodit. Ëvepra së shëmtuame, është thebra e dytë që ka bëhur. Përsiap kjo që drejt muslimanët rendon më shumë asa dhe muslimu ata. Përse ka ka hierarki? Nëse ka hierarki, udhëheç politikë të ummetit, ka diktator, ka udhëheçë morale, etike. Diës, do të, të më pyet dikush, atë at at po ka lëvizë diçka kush më bën këtë punë? Atë ka thonë dikush? Po jo, ti mundu jove vetë, xhamati rëndon, një arsye thjesht. Po thon thjesht, Allahu i ka pasur çka pasoi, po po me kuptim përgjithshëm. Nuk bën. Me jetë vajzë ka po. Çka do ti të duot? Ne kamsu pegamerson. Duhet të më respektohu hierarkia atë, apo edhe në xhami këtu për shembull, dikush e bën një veprim do ka dalë është i momi me xhamatin që thosë tota, apo gjithkusht në veti me bo, në më po, ka dalë vë. Kur do të kemo veprime, nuk do. Dashë kjo është ndonjëherë pastaj në, në favor të kaosit. Është në favor të rmujjes, është në favor të dhëmtës së kontrollës e kjo patet nuk i bën, nuk i bën dobikë kujt apo. Për dalj, po ndodh këtë që, ndodh zullumi, ndodh padresia, ndodh shpifja, këtë të gjithë mundëndot. Po, në sa është kjo kolektive na prek gjithve. Atër duhet me pasë edhe vendim korektivë. Një njeri, një njeri personalisht nuk është e kashajtë. Edhe s'ka mund të ru, i karaj. Pasojt e kësaj i banë aj vetë, këti shka tjetër është të pëtër. Jo mund me vetë huogjën nukën, me i pasojt, a i banë veç e këtë po. përpër. Po Pune jo t'ja është të përpër. Mirë po, me bojt nuk është veprime, që pasojt e staj pasaj, i bardë kolektiviteti, s'ka drejt e lo Gjematë me ngarku, me pasuajt e, e veprimet të tja të pa matra, të pa konsultume, të pa koordinume. Ashtë të pa drejtë. A shukar kuj ka bo pun tje që hadibis, e vërtet është? E do mërë i shpërthande, nuk e thëmë nuk, nuk kishë faj, parëmëndën e si kur të kemi zikë. Ebu Bekri nuk e ka dit që i pejme për, për përshëm meke. A edemi. Pejme mështë nga ështës në, në fërshpe, më pregatit një sefonis në për një vend Tërgjë e buvekër në shpetë Ajshës, në baba isaj, i saj, i tha bjesët i Ajshës, a ka kërkun nga ju jo pejkemasën me pregatitë, tha po, babë, tha për ka për shkanë, zdri i tha ka për shkanë, asë Ajshës e ka ditë, asë parë në gjithë kjo sekeratë, qërësht edhe, asë për të shimë, përndaj, me që tha, sa është shëndun, sa është keqë, ka dalë, Nuk është që punë ofri, nuk është që punë me me sportthem, po no shkon me koordinim, ma ja ja po? ja, të pasuat rregullat eksponat. Andaj mëri pëste. Po, lamtja bëj këtë lamtja bëj, keditë kam mëri këtu. Po, skapo prati të shkurdjo. Apo ka bëj sikur ja, zë se kam. Absolutisht. Gjithmonë ka qenë nën kontroll. Pra, gjithmonë kemi mund të ndonjë prozë. Duhet duhet, kontrol, duhet që që bo, fol, no. të paos kontroll, duhet të paos disiplinë. Nuk kush ka domë boj, nuk kush ka domë fol. Nuk kush të zban këtu ku këto nga se i fun pasua e të kolektivitetin, ne e më të më ndërlesive të njërëve cëktu më. E të i da që e marëm të të vëzrashtë, me gjithë që vejë prejshë të shumë e shumë të më të më, ve që e thatë, nuk o ngutë pejgamberi shpalja, së asë në të. Priti marrë shpallja, pastaj priti marrë letra. Pejgamber së dhe ma ka mujtë me thirë hatipën, me thonë që pëse i, thonë, i që, e, e që leta, ka të nësënë, pëse e ka qëllarimin, për hal Mjafton kjo vërtetësi apo heq pa letra ka mujt. Ja. Teu është është një gjithmonë në argumente. Është ka hon, me letrën Berakon. E pse gjë kaon? S'ka me letrë. Aliu kaon, vallahi e, këhon, shiki, e, ja, nziri, nziri e, pa, e ka i letrën. Se Allahu kaon se e ka i. Ja kimë nxirja, nxiri me zorun apo. E kur apo gjë që ka marr fund punën atë e ka nxirë letrën. Ne kaqë shponja. Megjithatë, tek mos e ka me, me letrën. Pse? Në rrëtë më ngutë me njitë faktë, përrejtë meri argumentët, mbledhjë faktët në mirë. Pasë në ngutë me një shprejhje, pasë në ngutë përsham me një fjalë, me një sinim dhe kujtë me, me, me gjyku, ka talë. Ase marrja e, të më honë, argumentët dhe mbledhjë e fakteve është faza fjë dhe stare e, mëndërësimit apo gjykimit dhe kujtë. Pastaj, dosh me në gjyë verëzionet ti. Përrejtë më nuk thë, o hatib, kja të rr Ma huma le ka. Pse apo nuk të huaj? Ka, valla, çike ruka pe kënga mëson. Çike ruka ti? Po, veprat po. të shëmtuame e keqas, po. Po pse ke bërtë këtpun? Pse ke bërtë këtpun? E këto kimë msimet moja, një pikturë është për shkak të vëzën. Pse vepra ka mundësi me çën veprë e kufrit. Mi për e e e e e, e, e till që si Mirë, po, e nxjillin pikë, kamosi veprën e çën. Mir po vepruesi kësaj veprë për rrethona caktuara, për arsye caktuara, për shkaqe caktuara nuk e meriton amnë em veprës. Ai nuk është për shembull klefer, nuk është i dolën me fe për, për shembull, nuk është sikur se hafipi ka rast. Vepra zhvepë prëshmtumë, a majnuko që ështëu për këtë, këtë punë. Pse ka qenë rrethona specifike që e kanë pengu ato rrethona zbatimin e gjykimin me të. Në rregull. Në jo gjithkuqëç thot një fjalë të kufret del befeje. Jo gjithkuqëç i bën ibadat është rrisimtar, jo gjithë kush, jo gjithë kush, jo nuk a ka kështu apër. Ndhe i djetate ka përmenu, se duhet me u përmbush kriteret, apo, dhe duhet me u lërgu për ngesat, e kur këtu buon, pas ta i ka prësitura, e në fund, atëherë, bashkohet emni veprës me emni ne veprusit. Për dyshë, duhet bashkohet ka qëtë të lakë. Filoni është kështu pëse, pëse ka bukështu? Pëse po, ka bukështu, zë mund që kështu ka Çka Hatibi sapo? Hatibia ka mbyer po, për çmftu me po. A ka çmftu pe ka vësur? Ja. Pse? Se ka në të si e a dajnë pak. Me se voletën, lezër, sajr, kanë diu versionin? Te si e kanë. Atë një pritbak. Nga sollet e mother sa e kanë duan pra me me argjiku di. Me parajiku di ka se keni ka një karta gjykim. Gjykimet kur ka fakt e ka argumenta. Me parajiku di kan. Në fund kur e kanë diu versionin. Ja, kur e më nëu ka çtu ka po. Apo. Allaj do mund do të më dha ju versionin ku tërmano doktor Osim për shkak kur kur Omer Radelau talle nuk ka dalë në fjalëm në vënë fjalëm edhe arshu një pjesa kon nuk të ngrej kur çe po thonë. Përsa thosë një sasi e caktuar e pasurisë që si ka ardhur muslimanëve, edhe Omer u ka shkep tome kanë i tesh. Kon tome të kanë i tesh. Atë doni kanë pa mëni kanë dy tesha. Kur pse ti dy ja ka një? Përse të dy t'esha në një t'eshtë, përse t'eshtë, a Elam ka një, një tonë me, me shpërënda. Po, përse t'eshtë dy? Hasnë nga i që ti ka i po... No, ka në mërë i valë, Allah i ka honë, edhe një e kamë. Po djallë jam i bërë në mërë i ma ka falë të vetën, a thëmë. Po, o shë arru, edhe ta është falë pra, o kuptu. Po, no, shë po, ka t'eshtë po, me për për për për për më dy kanë që... Po ka verzone, ka arsune, a e ka verëzune vetë, a e ka apsune vet ndaj prit të ngujnë e versionën e ti. Nëse njëri s'ka qenë prezent, s'ka një diskutur, nuk i dim pëse e kashtu një më vëkët mund. Ka talë. A shkë ka pejgama rësën, pëse e ke vëkët, endë e gjëj, e ku pëtë i versionë. Ah, të si e të vëtharë, nuk e i e. E arsuja ishte të mënë me venda, po. Dhe, dhe salimi ishte shumë korekt, dhe shumë konkret, përndaj edhe pejgama për rësën, nuk e gjykoj hati i Njeriu bën gabim, po gabimi ti është i rradh, do kërk gabimin vazhdimshëm. E ndodh ku lo bëni edhe me khatatha pejgamberi. Gjithë bita aty me gabojnë, gjithë ne gabojmë. Gabojnë dietarët e mëdhai, gabojnë njerëz, gabojnë edhe vashmë, gabojnë zëkosh. Kamë të ditur me bëre gabim shumë të madh. Nëse po neso gabim, a fakt, gabim i rastit, gabim që ai se ka para mënusë o gabim, ka mënusë nuk bënë keqë për shumë, a më ka të noj që i gabim është për shumë. Në onën tjetër për shumë, e kaluur e ati është pjatë me të mira, ka bëtë mira. Atere, si duhet këtini me të rajtu? Duhet të mirat me i të rajtu si kurse, deti, apo që në të hodhë që ka dusht e, e, e përbinë deten. Jështu, deti të mireve, gëlltit edhe kodrën e të këshia dhe të në. Aso ës njerët duhet me bomba kia hati me në beta a ka punë herë ti gabem kor njerë na ka punë gabem ai madh kuon shumë mama megjithatë andaj shikojseve në punë se mos e hop njerë tmia si ka punë ai ka gabu ka punë kështu dozi kush në gabu po ha të të çojm sjem jam luket tmet ha të çojm simet e ruket gabem por jo merrun njerë për shkak të gabimeve dhe çfarë do bëkam sot dinu sheh edhe badër mund të bëder s'po me herukat ska allah yallah badri na kon siklet edhe ventilator ma Ne në konë pak në bedrë. Në konë dit e madhe bedri. Ky menive u konë ka qenun saf menive, kësot rrëtharë. Se kon drathore, kjë, kjë, kjë kjë me konë të rrëtharë si shko menive në bedrë. Ky mentalitet, ky kulturë është me dhe shumë e madhe. Qështë të ne kam zënë me konë, pej kam zëmë ka dalë. Për daj, mund në konë gabim edhe i madhe. Shatë njërë e për e që thatë, më leja. Sikë që këthonë djetarë atë. Këthonë, Mun tien gabimet e diëtorës Sokodra. Ka lënë diëtor. Mun tien gabimet e diëtorës Sokodra. Mir po, dia tyne që e përhapen dhe mirësia tyne sikur se nata që i mbul natën. Jo po ku bie nata, bie sh në masësh e moh. A bie sh kë madasht? A ma nata më lart. S'do këto. A që do të do të më imbolu. A dikush që çelëmesh ban, vazhdimisht ban. Apo falni, fal, atë kjo diçka tjetër ka. Ta shkruaj këto këto do të ndërthejta. Mir po të ralla është ka banë karshit, presosaj karë syje në të kuptim me mirë kuptu, se se ka bo nështë anë atë tendencën e keqës, që kërështë e hatibi, duhet që të mirat me inshlytë këqijat, duhet që përmes të mirave, me imbulu gabimet dhe dëllëshimet. Në njështu të në vëzër, për jasë që marim këtu për do bivë, është që ka, për shambull, hatibi shumë shefte ka bo këtë mundë. Po nuk kuptum çati pash i pafajshëm. Kurrë. Po pa në dobi ashtu të thonë, jo jo për më e cënu larg asaj për çështjet e atit. Mirë, po përnditni mësim, çetra. Është se Allahu subhane ve te onë imbron besim të autorizuar. Bon po Allahs sa njerëz bojn intrigë, shpifin, bojn kurthat llohesh. Ti zon çfarë bota? I çetotin shasha. Bën zoti hora. E çiti Allahu xhallahu. Ne jam. Boll msheft po ajo grua unisa u dhan për Medinësa. Ka pas ku kontu shkuaja tumri e çe zoti që leva. Prandaj nuk duhet nëriu që më ra për shembonat një val që më kthy intrigën me intrigë, qilen me hile. Mbas ti vash mira ja, mos bëj kështu. Ti mbroju, ti rezisto, ti ruaju, por më më më më fat bardhsi, më më më më më më më façet bardh dhe më ndëshmëri kështu. Po ka ndonjëherë për shembull kundështorne kanë për pamëll çë përdotë lë metode. Mastran, fshpi, ferran, elë këta janë sikur sa epokë po bën mua. Ti mazbin këtu valla. Në Banksova. Një për danyse nëse nëse dikush vije zonë, do të thotë me ri, do. Do bëm kështu po. Dashëm të të gjithmonë një bletë bestik parim me alta. Me valla aja loja çato. Valla aja çato. Ço ka ka sku ko e ko për Yusuf Krasa. Amadulçash e punon publikisht Ta ka shku kohë që është akuzu Jusuf jazëmë së është e ka nga cëmuat grunë. Nuk, nuk e ka nga cëmuat, e pagoj me burg. Pa du në që është, aja gruja vetër, tha, e në rrava të duhu, unë e kom të rikë, unë e kom nga cëmuat, ju kjo, du në që është, allë e dalin që është. E qëtë allonë dunja, para heretit, allë e dhëmë bërë sabër, allonë më bështetë, allah u ta në këjo. E fund e që dhe përmenë të rrënëzën i doblivit shumë, të shumëta që dhoni për këtë rradh është se Pregamberin s.a.s. në këtë trajthem dhe i hatibit në ka dhonë me të vërë utëzimit të shumëta, si kërët i sotë përmenë, mi përdu me përfundu me një utëzim të vëzëshem në këtë trajtes të përregamberin që e ka bërë kujtë, gabimit që e bërë i hatibit, rrëdjëllautara. Hatibit e përmen e këmbo për këtë, se këmbo vëllaj për këtë, e kështu mëllon. Dhe pegamberi s'a sallem me një harin të rrërin, e ka thonë të vërtetën, bësë e në gosni. Pse? Në më thonë, ndihmoni njërit me e t'i kalu gabime, e thonë. ndihmoni njërit me, më ngritë në komë. Këj është gjynëzu, si pasoj e kujtë, e një gabime që ka bërë. Bon. Këj po mungrit, të më ngritë, bon Po veç të një kër e ke bëha, ta, ka bëha. Ose, o, oh, kër e ka bëha këtë gëbimë. Nërëzumë, mëse, dhe njërë. Nëse evren që, ose situatës akëtë u më përshama, ndikush në të kim, të bëmë, e banë dhe qëka dhe embulanë. A ti e dinjë, le e njërë, mëse, në dhe njërë në gështë. E sinë që është që me e ndihmu njërë mu që në komë. Në ndihmu e me këtë arën, Ti ja jap ti jap rastin gabimtarit, ç'ka më rëndsi. Ti japm rastin njerit me kaquçik që... po do të përmbysu. Ti japm rastin, jo për shembull, e njëri e zgjat dorën, mos vëllon një dorë kësht, apo e pandashme. Apo do të thënë njëri për shembull, ë, shfleu ima via dekoll. Tu ikë edhe për shembull, tu ikë edhe munët me rrezikuar me rapi katit dhjetë, çu so, un gjit diku ne është Më thon, por çfarë më më shtyje pse jam me gjith? Jo, jo. Ai prani e pagun, ama jeta s'është çmimi i hanis apo. Ja e fjerrova sër çullop. Ata ka zgjodhurm. Niman më thon ti çish minimu hajeta me ti do të qëllosh me vjedh me me ta zgjodhur. Jo. S'po kështu. Ja durrën. Kurdo kufta apo? Jepje ja, rastin. Pastaj vazhdoin të tërrat, më po në një moment kur e zgjod durrën, do më u pën mendu, do më uksy, do më paitu me ty çka do të thot. Jepje ja rastin. Mos e kput raste nga se të gjithë na kemi nevojë për mëdhen shansi kush apo. Mos paçi më pikë kërkujt, pjalot kanë nevojë apo. A kemë nevojë që Allah më po. lë afërt po. një, ja një, një rast që na nevojë apo. Valla ai na do për Ramazanin po. Si penievë sikur posoj me Allah më rast në Ramazan. Ja, rab, jimunuam ma me për në Ramazan. Ma meja për në rast që të kallzo që me Mirka më bëu. Po jamuam. Ti ne bëni sikur posoj me Allah më rast totom valla. Në përshkak dietos do të thonë çik lek nacit mode për ta këto. Po për shkak këta mund të isme fituar më tepër. Nëse ta pinë kaja me jas. Je pe rason. Je pe rason. Je pe rason fmiu, ti pe rason, nxonë pe rason, shok, je je je pe rason. Do të thonë grujë në shtëpi, ose siguria bujit, je pe rason. Me ka thonë çik komentatorësh më çik, "Po bu bu mira." Ani, po ti je pe rason. Dyja je pe rason. Ka së sa moti për japim rason. Allahu Jellala na shënon më tepër. Ata pejgamberi. Megjithëkët, e mbylli dosjen, e mbylli çështën, java rastin Hatibet me dëshmua dhe valla e, 30 apë. Në e 30 ka dëshmuar. Ka dëshmuar. Prandaj Hatibi në vetë kafdek nivit në 30-të gjilpë. Kafdek nivit në 30-të gjilpë. Ka jetuar afër 20 vite pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 20 vite pas pejgamberit ka -kajtu jetuar. Kur ka vdekur, kafthu ata, fami dot me çajt. Nuk e di, dëjmet apo. Ka emocione për mua nga se, wallahi prej kurm kanë ndodhur ajo korse moj më e ja, më që kum gabuar der me gjun tim apo korr motën apo në bakë abni rast peqemason se kum mafru mohë çu do ka shenjë kave bin malik apo kur ka vdi ka pasën bin ka valli për sheqem allahut beson se nuk rrai korse qe rrai apo s'ka rrai tas kur ka dëshmu për tufën e bukut apo ai jep jerosën se valli dose ka erë, diku që ja prosën do çatu dëshmo dikush do ti ngriz dikush ai da duhme për kralin e të jetin, jo me shty, jo me shkel, jo, jo, jo me ngulfat me gabim, jo me ngulfat me, me njërshitje, po me do mundësi, jepi shansë, nga se pega mështë i tha shansë, hati i bënë i bënë i bënë i bëllë, këtë njësot dobi, da mund që dalin nga kër rastit shumë të tjera, e që ka ndodhë pikresht në këtë njësjet pega mështë në meke, por që i si, rastit veçan spesifik, po ta që me e vequ, me njësot dobi, mbesej që, në bëndë dobi dhe në, dhe në duhet, insha Allah. E në e dëzorërim tash edhe në takime tashma, me pregadit e dhe njësit për në meke dhe, në gjare që jenë zhvillu, dherës e ka shku pe gëmë në meke dhe si, është bërë qëtërimi mekes. Zotë i shpërifë në mëndin, Allah në ruajtë dhe në uzotë në rrungë në drejtë, dhe dhe takime nashëm, Zotë i shpërifë dhe ju ndërrohtë. Vës